Стівен Кінг, Долорес Клейборн Моїй матері Рут Пілсбурі -Кін. «Чого хоче жінка?» Зигмунд Фрейд. «Повага! Зрозумійте, що це означає для мене!» Арета Франклін. «Що ти сказав, Енді Бісете? Чи я розумію свої права так, як ти їх мені пояснив? Господи, що робить деяких чоловіків такими тупими? Ні, не перебиває, просто вислухай мене!» Мені здається, тобі доведеться слухати мене всю ніч, тож встигнеш звикнути до моїх заперечень. Звичайно, я зрозуміла все прочитане тобою. Невже я виглядаю так, ніби розгубила усі свої мізки із часів нашої останньої зустрічі в супермаркеті? Це було в понеділок у день, якщо ти не забув. Я ще сказала, що ти отримаєш чортів від дружини за купівлю вчорашнього хліба. Збережеш копійку – втратиш мільйон. Як каже народна мудрість, клянуся, я мала рацію, хіба не так? Я чудово розумію свої права, Енді. Моя мама вчила мене ніколи не дозволяти себе дурити. Але й обов'язки свої я знаю, допомагай мені Бог. Все, що я скажу, може бути використано в суді проти мене. То, здається, ти сказав. Зітріть цю безглузду усмішку з обличчя Френку Пролкса. Звичайно, тепер ти геть якийсь відчайдушний поліцейський. Але я пам'ятаю часи, коли ти бігав в обмочених штанцях із такою ж дурною усмішкою на мордасі. Не так давно це й було. Дам тобі маленьку пораду. Коли маєш справу із такою старою переліцею, як я, краще прибережи посмішку для іншого випадку. Я ж тебе бачу наскрізь. Гаразд, пожартували й буде. Доброго потрохи. Я збираюся розповісти вам таке, Чого вистачило б на усіх грішників у пеклі? Що може бути використане проти мене в суді, якщо хтось захоче засадити мене за грати за старі справи? Найсмішніше, що ті, хто живе на нашому острові, обізнані майже про все. Так що я лише ворушу старе лайно, як сказав старовина Ніллі Робішо, коли бував на підпитку. А п'яний він був постійно, це може підтвердити будь-хто, хто його знав. Але все ж таки мені потрібно розповісти про одного ділка, тому я й прийшла сюди сама. Я не вбивала цю суку Віру Донован. Байдуже, що ви думаєте з цього приводу зараз, але я збираюся переконати вас у цьому. Я не зіштовхувала її з цих проклятих сходів. Я не заперечуватиму, якщо ти, Енді, посадиш мене за старі гріхи. Але мої руки не забруднені кров'ю цієї старої мегери». Думаю, ти повіриш мені, коли я закінчу свою розповідь, Енді. Ти завжди був хорошим хлопчиком і перетворився на порядного та славного чоловіка. Але не надто задирай ніс. Ти виріс таким же, як більшість чоловіків, у яких завжди під рукою знайдеться жінка випрати йому білизну, витерти ніс і розгорнути на 180 градусів, якщо раптом вони ступлять на дурну доріжку. Так, перед тим, як почати, я хотіла б запитати. Я знаю тебе, Енді, і, звичайно ж, Френка. Але хто ця жінка з магнітофоном? О, Господи, Енді, я знаю, що це стенографістка. Хіба я не казала тобі, що мама навчила мене розуму? У листопаді мені стукне 66 років, але я ще не вижила з розуму. Я знаю, що жінка з магнітофоном та блокнотом – стенографістка. За своє життя я стільки перебачила судових засідань, як тебе звудлюба. Люба. Ага, і звідки ж ти? Та кинь ти, Енді, які там у тебе ще справи цього вечора? Може, ти зібрався підловити парочку волоцюг, які намивають золото без ліцензії? Твоє серце просто розірветься від такої удачі. Ха, ось так-то й краще. Тебе звуть Ненсі Бенністер, ти з Кеннебенку. А я Долорес Клейборн і живу тут, на острові Літл Тол. Ми вже з'ясували, що нам доведеться працювати на совість. Ви переконаєтеся, що я не брешу. Так що, якщо я говоритиму занадто швидко або занадто повільно, скажіть мені, не соромтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли кожне слово. Почну з того, що 29 років тому, коли шеф поліції Бісет ще ходив під стіл пішки, я вбила свого чоловіка Джо Сен-Джорджа. Мені гидко згадувати про це, Енді. Не знаю, чому ти так дивуєшся. Ти ж знаєш, що я вбила Джо. Та й усі на Літл толі знають. Просто ні в кого немає доказів. Я ні не призналася перед Франком Пролксом і Ненсі Бенністері з Кеннебанку. Якби не ця найжахливіша витівка з боку старої Мегери Віри Донован. У її репертуарі їх було не так багато. Якщо це може, хоч якось вас втішити. Ненсі, Люба, посунь цей магнітофон ближче до мене. Якщо вже щось має бути зроблено, то робити це треба добре. І навіщо це японці вигадали такі маленькі дурні штучки? Так, звичайно, але ми обидві знаємо, що цей запис може засадити мене в жіночу виправну колонію до кінця моїх днів. Проте я не маю вибору. Клянуся всіма святими. Я завжди знала, що Віра Донован погубить мене. Я зрозуміла це, як побачила її. Подивися, що витворила ця проклята стара вішалка, що вона зробила зі мною. Тепер вона міцно вчепилася зубами в мої кишки. Ось так і роблять із тобою багатії. Якщо вони не можуть забити тебе, то тоді точно зацілують до смерті. Що? О, Боже, я перейду до головного, Енді, якщо ти даси мені спокій. Я якраз вирішую, з чого почати, з кінця чи з початку. А якщо до того, щоб трохи випити? А, плювати я хотіла на твою каву. Можеш залити собі в горлянку хоч цілий кавник. «А мені краще дай склянку води, якщо ти такий жадібний, що затиснув ковток віськи із пляшки, що стоїть у тебе у шафці. Я не…» «Ти маєш на увазі, звідки це мені відомо? Ті, хто не знають тебе так добре, як я, можуть подумати, що ти тільки вчора народився, Енді Бі «Ти що ж, думаєш, що жителі острова говорять тільки про те, як я вбила свого чоловіка?» Чорт забирай, це старі новини, а цей напій і зараз у тобі. Дякую, Френку, ти теж завжди був хорошим хлопчиком. Тільки ось на тебе було шкода дивитися, коли мати давала тобі ляпас у церкві за погану звичку колупатися у носі. Іноді ти так далеко засовував палець у ніс, що просто дивно, як це ти не розколупував усі свої мізки. Чого це ти червонієш? Ще не народилась така дитина, яка б не роздобула трохи зеленого золота із надр своєї сопілки. Зрештою, ти був достатньо вихований, щоб не запускати руку в штани, принаймні в церкві, а повно таких пацанів, які ніколи... Так, Енді, добре, я вже переходжу до головного. І ось що, давайте домовимось. Я розповідатиму не з початку і не з кінця, а з середини, поступово рухаючись в обидва боки. А якщо тобі це не сподобається, Анді Бісете, то ти можеш записати усе це на аркушах із позначкою «Цілком таємно» і надіслати своєму капеланові. У нас із Джо було троє дітей. І коли він помер влітку 1963-го, Селені було 15, Джо молодшому – 13, а Маляті Піту – всього 9. Джо не залишив мені й ламаного гроша. «Мені здається, тобі треба якось відзначити це, Ненсі. Я просто стара і з огидним характером, що лається, на чому світ стоїть. Але чого можна очікувати за такого паскудного життя? То про що це я? Що я казала? А, так, дякую, Люба. Джо залишив мені тільки халупу в Істхеді та шість акрів землі, що майже заросли ожиною і цукровою тростиною, яка, скільки її не вирубує, все одно ліза назовні. Що ще? Дай згадаю, три вантажівки, але на них уже неможливо було їздити. Два пікапа підбирачі і один для перевезення вантажу. Чотири корди лісу, рахунок від бакалійника, рахунок від торговця залізними товарами, рахунок із нафтової компанії, рахунок з похоронного бюро. А для повного щастя, ще й тижня не пролежав Джо у землі, як заявився Гаррі Дусет із проклятим борговим розписом, і в ньому чорним по білому було написано, що Джо винен йому 20 доларів за парі на бейсбольному матчі. Він залишив усе це мені, але чи не думаєте ви, що Джо залишив мені якусь страховку? Ось уже ні, сер, хоча, можливо, цей факт був благословенням Господнім, особливо в цій ситуації. Але річ зовсім в іншому – Зараз я намагаюся розповісти вам, що Джосен Джордж зовсім не був чоловіком. Він був млиновим жорном, що висів на моїй шиї. Навіть гірше, тому що жорно не напивається вщент, а потім не приходить додому, просочений запахом пива, та ще горячі бажанням кинути пару палець вранці. Звичайно, все це ще не могло стати причиною для його вбивства, але спочатку було цілком достатньо. Острів – не зовсім підходяще місце для вбивства, я маю вам сказати. Завжди знайдеться людина, яка суне носа не в свої справи, коли ти нарешті зважишся на таке. Ось чому я вбила його саме тоді і саме так. Але я ще дістануся цього. Зараз же достатньо буде сказати, що я зробила це через три роки після загибелі чоловіка Віри Донован. В автомобільній катастрофі десь під Балтімором. Вони жили у цьому місці, коли не проїжджали на літо в Літал Тол. У ті часи всі болтики та шурупи в голові Віри Донован були ще міцно і надійно загвинчені. Чи бачите, опинившись із милості Джо абсолютно без грошей, я потрапила в біса скрутне становище. Мені здавалося, у світі немає більш зневіреної і розгубленої людини, ніж самотня жінка з трьома дітьми на руках. Я вже подумувала про те, щоб укласти свої манатки і спробувати влаштуватися в якусь бакалійну лавку у Джонспорті, або піти працювати офіціанткою в один з тамтешніх ресторанчиків, коли ця безмозка кішка вирішила перебратися на наш острів і жити тут цілий рік. Багато хто думав, що вона збожеволіла, прийнявши таке рішення. Але я зовсім не здивувалася, вона і до цього багато часу проводила тут. Хлопець, який працював у віри у ті дні, я не пам'ятаю його імені, але ти знаєш, про кого я говорю, Енді. Той придурок, що носив такі штани, що облягають. Виставляв усьому світу на огляд свої величезні, як барила яйця. Викликав мене і сказав, що Місус, він завжди називав її тільки так, Місус, ну хіба це не безглуздо. Хотіла б знати, чи не погоджуся я працювати у неї повний робочий день, як економка. Ну що ж. Я працювала в неї в літню пору з 1950 року, тому цілком природно, що вона спочатку звернулася до мене, а не до когось іншого. Але тоді це здавалося мені подарунком у відповідь на всі мої молитви. Я відразу ж погодилася і пропрацювала у вірі аж до вчорашнього ранку, коли вона розбила свою тупу голову об сходи. Чим займався їй чоловік, Енді? Здається, він робив літаки? «Ах, ось як! Так, я справді чула про це, але ти ж знаєш, які балакучі люди на острові. Напевно, я знаю тільки те, що вони були забезпеченими людьми. Дуже забезпеченими. І Віра успадкувала все багатство після смерті чоловіка. Крім того, звичайно, що забрав у неї уряд. Але, я думаю, ця сума була просто мізерною в порівнянні з тим, що ця сімейка заборгувала скарбниці». Майкл Донован мав славу хитрої бестії – до того ж у нього був жовчний характер, старий лис. І хоча ніхто не вірив у це, Віра Донован, судячи з останніх десяти років її життя, у хитрощах та підступності ні в чому не поступалася своєму чоловікові. Хитрила вона до останньої хвилини. Цікаво, чи знала Віра, у яку прірву вкине мене, якщо не просто помре від серцевого нападу у своєму ліжку, а зробить щось інше? Я цілий день просиділа на хитких сходах в Вістхиді, ставлячи собі це і ще тисячу інших питань. Спочатку я подумала, що ні, вона не знала, тому що навіть у Вівсянки було більше мозку, ніж у Віредонова останнім настаннім часом. А потім я згадала, як вона ставилася до пилососу і подумала, можливо, цілком можливо, що вона знала. Але тепер це вже не має значення. Найголовніше зараз – те, що я потрапила з вогню та в полум'я. І мені необхідно захищатися, поки я ще не зовсім засмажилася. Якщо я ще зможу захиститися. Я почала із роботи економкою у Віри Донован, але потім стала кимось на кшталт оплачуваної компаньонки. Мені не знадобилося багато часу, щоб відчути різницю. Як верена економка, я мала давитися лайном по 8 годин на день, 5 разів на тиждень. А як її компаньонка, мені доводилося робити те ж саме 24 години на добу. Перший серцевий напад трапився з Вірою влітку 1968-го, коли вона дивилася по телевізору «З'їзд демократів у Чикаго». Приступ був незначним, і Віра звинувачувала у всьому сенатора Юберта Хамфрі. «Я надто довго дивилася на цю щасливу дупу», – говорила Віра. «Від цього у мене щинився чортовий тиск. Я повинна була передбачити, що до цього все йде, але мені здавалося, що переможе Ніксом». 1975-го у Віри був серйозніший напад, але тепер уже неможливо було звинуватити в подіях політиків. Доктор Френо сказав, що їй слід кинути курити і пити, але він міг би й поберегти слова. Така породиста кішка, як Віра… «Поцілуй мене узад, Донован, не прислухатиметься до порад простого сільського лікаря, яким був Чіп Френо. Я ще переживу його, зазвичай казала Віра, і на його могилі вип'ю віскі з содовою упокій його душі». Якийсь час здавалося, що саме так все й буде. Він продовжував лаяти її, а Віра трималася на плаву, як лайнер Куїн Мері. Але потім, 1981 року, Віра натрапила на величезний риф, а її керуючий домом загинув в автомобільній катастрофі на материку наступного року. Ось тоді я й перебралася жити до неї. Це було у жовтні 1982 року. Чи так це вже було необхідно? Не знаю. Здається, ні. Я мала соціальне забезпечення, як називала це Хетті Маклеот. Не так багато, але діти вже виросли. Малюк Піт став перед вищим судом. Бідна овечка, тож мені вдалося зібрати трохи грошенят. Життя на острові завжди було дешевшим, ніж на материку. Так чи інакше, але не було нагальної необхідності перебиратися жити до віри. Але на той час ми вже звикли одна до одної. Чоловікові це важко зрозуміти. Мені здається, Ненсі, і з її блокнотом, олівцями та магнітофоном частково розуміє мене. Шкода, що їй тут не надано права слова. Ми звикли одна до одної, як звикають до свого сусідства дві старі кажанихи, що висять у з головою в одній і ті тій же печері вже багато років. Хоча їх не можна назвати найкращими друзями. Різниця була невелика. Єдине, що змінилося в моєму житті, тепер у шафі поруч із моїм робочим одягом – Весіли вихідні сукні, бо до кінця 1982 року я проводила у Віри усі дні та майже всі ночі. З грошима стало трохи краще, але не настільки, щоб зробити першу плату за кадилак. Зрозуміло, про що я говорю, га?